És dijous 9 d'abril i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que la policia redueix un veí de casa nostra que es trobava atrinxerat a casa seva. La policia va haver de fer servir una pistola tàsser per reduir lo També us explicarem que s'han produït dues noves morts a la residència Palafrugell Gent Gran com a conseqüència del coronavirus. Ahir es van sumar aquestes dues noves defuncions que eleven a 12 les morts de Palafrugell per aquesta malaltia el Baix Empordà ja suma més de 200 infectats. Ens posarem en contacte amb la Cristina Lora, professora del nou cicle formatiu de grau superior de gestió d'allotjaments turístics, que ens donarà els detalls d'aquests nous estudis que es podran fer a partir del proper curs a l'Institut Baix Empordà. La informació comarcal ens portarà a parlar novament dels serveis de salut integrats Baix Empordà, que han, eh, han començat una campanya per demanar missatges de suport tant per pacients com per professionals sanitaris. Tornarem cap a casa nostra per explicar que se suspèn el míting internacional d'atletisme previst per al proper mes de maig fins a l'any 2021. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell conversant amb l'àrea d'educació que estan fent una diagnosi de quants dispositius, ordinadors o tauletes necessitarien els nens i nenes de Palafrugell per poder continuar el curs de manera telemàtica sense que ningú es quedés enrere. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous o 9 d'abril i ho farem posant la mirada en una actuació que va haver fet la policia local de Palafrugell Ahir a la tarda ja es van haver de reduir un home amb una pistola tàcer perquè s'havia atrinxerat a casa seva. Els fets, com us dèiem, van succeir ahir a la tarda al barri de la Saoleda i aquest home s'havia doncs, trinxerat a casa seva amb una arma que finalment va resultar ser simulada. L'home estava causant greus problemes de seguretat i per això, per garantir la seva pròpia seguretat i la dels veïns, es va accedir a l'interior del domicili utilitzant la força. Així, se'l va reduir emprant una pistola elèctrica Táser i, posteriorment, amb sedació química subministrada pel personal sanitari. En el servei, també van intervenir, a més a més, de la policia local de Palafrugell, bombers, serveis d'emergències mèdiques i personal sanitari del Cap de Palafrugell. En aquest domicili, ja s'havia intervingut en anteriors ocasions per fets similars, la darrera, que en tenim constància, fa just un any, l'abril del 2019. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb informacions relacionades amb el nostre municipi per explicar doncs, que ahir vam tenir novament males notícies en referència al coronavirus i a casa nostra. la comarca del Baix Empordà, començarem per aquí, es, se superen els 200 positius per la Covid-19, segons ens informaven des dels Serveis de Saluts Integrats del Baix Empordà. En total són 207 el nombre de casos, 10 més que dimarts. A més, també hem conegut que eleven a 12 les morts per coronavirus a Palafrugell. El centre residencial palafrugell gran, continua sent el punt més sensible de la comarca per afectacions del coronavirus. Les últimes xifres del CIBE donen com a resultat 40 pacients positius i 9 pendents de resultat. A més, avui s'ha conegut la defunció de dos ancians més de la residència. Aquestes dues víctimes, com dèiem, eleven a 12 les morts per coronavirus a la residència Palafrugellenca. A nivell de l'Hospital de Palamós segueix amb xifres similars a les donades dimarts, així i continua 20 i 27 pacients ingraciats per Covid-19 i d'altra banda hi ha 19 que esperen els resultats de les proves. A més a més, també cal destacar la xifra d'altes que creix i se situa ja en 41 altes a domicili des del 13 de març. El nombre de professionals infectats pel virus disminueix lleugerament i en són 53 i els aïllats pendents de resultats també van a la baixa. En la darrera informació que ens han fet arribar són 14 els professionals de la salut que esperen la confirmació d'haver o no contret la malaltia. Canviarem radicalment de tema en aquest informatiu de la ràdio Palafrugell, seguirem però amb informacions relacionades amb el nostre municipi i com us avançàvem teníem pendents una conversa amb la Cristina Lora, professora de l'Institut Baix Empordà dels cicles de turisme i avui la Cristina doncs, ens comentarà la novetat de que el proper curs l'Institut Baix Empordà es faran uns estudis de cicle, superior, de cicle formatiu de grau superior en gestió d'allotjaments turístics. Per saber els detalls que presenten aquests estudis i les diferències amb l'actual eh, estudis que es feien de guiatge, ens saludem, com dèiem, a la Cristina Lora. Bon dia, Cristina. Hola, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada i comentem que cicle, aquest cicle, nou, aquests nous estudis, gestió d'allotjaments turístics, és un, una reclamació eh, que veníeu fent des de l'Institut i concretament també de forma personal teva. Eh? Si sí, l'institut necessitava tenir el seu cicle de turisme, jo crec que necessita també la població per Palafrugell. Però, clar, les peticions s'han de fer sempre a través d'un professor que tingui la iniciativa de posar un marxa. I en aquest cas he tingut la sort de poder ser jo que estic encantada de tirar endavant això. Mm -hmm. ho hem fet un dossier, l'hem preparat, l'hem presentat a l'ensenyament i... Hem fet tota la tasca. Mm -hmm. Em comentaves que, que porteu prop d'un any no? darrere d'aquesta confirmació que finalment ha arribat aquesta setmana eh, satisfacció no? perquè es pugui fer aquest curs eh, l'any que ve. Molt, molt, contents. La veritat que és una, una gran alegria perquè no podíem permetre que Palafrugell es quedés sense el seu cicle de turisme. Si pensem, la majoria de la població que vivim aquí, directa o indirectament, treballem en el món del turisme. Llavors, què millor que preparar els nostres nois i noies per, per aquestes tasques. Fins ara, a Palafrugell ja s'estava fent un cicle formatiu de grau superior relacionat amb el turisme. Era un xic diferent. Explica'ns quines són les diferències que, que trobarà eh, l'alumnat respecte a lo que s'estava fent fins ara i amb aquest nou cicle de gestió d'allotjaments turístics. Sí, hi ha una gran diferència. Partint de la base, que tots són de la família, de l'hoteleria i el turisme. I tot són cicles de turisme. En el cas del de guiat, de guia i formació d'assistència turística, es preparava l'alumne per ser guia. Cosa que és una tasca difícil, doncs, no tothom té el perfil per ser guia, no tothom té la vocació. Mentre que en aquest nou cicle, gestió d'allotjaments turístics, preparem els alumnes per treballar en qualsevol establiment nulzaler, de d'allotjament rural o càmpings, inclús per hospitals, per residències per atendre la recepció. Mm -hmm. capaciten per atendre la recepció, per ser conscient de tots els departaments d'un hotel, per ser capaç de portar una regidoria de pisos. Les persones que surten d'aquest cicle també surten preparades per això. Mm -hmm. I per fer tasques d'ajuda de la direcció hotelera. És molt, molt diferent. Sem és més ampli, no? Podríem dir, així, grans trets. Sí, mm -hmm. sí molt més ampli. Mol més ampli en tasques més funcionals, més pràctiques, de cara a l'establiment hoteler. I en aquest sentit estem parlant també, que diria que l'any passat, era, o sigui, els cursos que es feien fins ara, la, les formacions eren de, de dos cursos, aquest també? Sí, són exactament de les mateixes hores, són 2.000 hores repartides en dos cursos, primer i segon. Uh, aquesta serà doncs, una de les novetats que presentarà l'Institut d'Age Empordà de cara al curs vinent per, de, de, a causa no?, de la situació que estem vivint uh, doncs, el tema de les portes obertes ha quedat tot doncs, en stand-by de moment uh, com intentareu difondre aquesta, aquesta nova iniciativa més enllà doncs, de parlar-ne amb els mitjans de comunicació uh, per apropar-ho a la gent Co -co -com, ho, com ho fareu arribar? Sí és molt interessant això perquè és veritat que el no poder tenir les portes obertes ens limita una mica, tot i que el perfil de nostre estudiant no era tant de decidir-se en una jornada de portes obertes, mm -hmm. però el que fem és, a través d'una promoció que ens ha fet la Generalitat, ens han fet un vídeo, ens han fet un folletó, molt maco, molt professional, preciós, i n'estem intentant fer arribar a tothom que estigui interessat. Jo tinc un e-mail... Uh, perquè tothom que vulgui tenir dubtes o preguntes sobre el cicle es pugui dir dirigir directament a mi i jo li envio tota la informació mm -hmm. Perfecte. Nosaltres tenim aquí doncs, una miqueta els detalls que ens ha fet arribar la Cristina de, del currículum tècnic. No? Després, doncs, si teniu més dubtes, segurament la, la Cristina us els podrà resoldre de, de manera més, més directa. Som molts els, els mòduls i les unitats formatives. Per tant, doncs, eh, segurament la Cristina, si, si ens vols recordar aquest correu electrònic pel qual es poden dirigir amb tu... Mira, és molt senzilles Allutjament turístic, pensant que hi ha dos T, allutjament T, turístic T arroba gmail.com Perfecte, doncs tots aquells eh, i aquelles interessades en, en poder rebre informació sobre aquest nou cicle formatiu de grau superior, doncs eh, us podeu posar en contacte a través d'aquesta adreça electrònica, i Cristina, hem dit que és una reivindicació, i a més a més perquè eh, aquí a la comarca serà l'únic eh, institut, no? l'únic centre que faci una formació d'aquest estil. Clar, al Bagi Empordà només tenim aquest institut que faci hoteleria i turisme i que facin turisme, Uh, si no, els nanos s'havien d'anar a agafar autobusos, transport o cotxe i anar-se'n a Girona, anar-se'n a Figueres o anar-se'n a Lloret per fer algun cicle de turisme. No exactament aquest, perquè no fan a tot arreu, però havien de marxar fora. I, en canvi, així, els nois i noies que no tenen accés a un transport, a un transport uh, podran quedar-se a la comarca i estudiar el que ells volen. Mm -hmm. En aquesta línia quina previsió o de quin nombre d'alumnes esteu al voltant doncs, pre preveient que, que poden arribar a apuntar-se a, a aquest cicle? Nosaltres tenim 20 places per aquest cicle, que hem de pensar que és dual. Per això no hi ha 30 places sinó 20 i són 20 places, mm. Bé, són poquetes. Doncs uh, tots aquells que us vulgueu apuntar o que vulgueu informació, ja ho sabeu, eh, les vies de, de contacte que us hem donat. Um, quan serà el període d'inscripcions, quan s'obbrirà el període d'inscripcions per a aquest uh, nou cicle? Aquesta informació encara no la tinc. Crec que després d'aquesta setmana santa confinada ens diran les dates per poder fer les preinscripcions segurament, però encara no el sabem. Doncs eh, en seguirem parlant nosaltres amb la Cristina, amb l'Institut Vaig a Empordà, doncs, per quan tinguem més dades, sobretot sobre aquestes 20 places, no? quan us podeu ja inscriure, fer la preinscripció, perquè, eh, com deia la Cristina, no són gaires places i les sortides profe acadèmiques professionals doncs, són molt àmplies i poden doncs, ser de l'agrat de, la de, de moltes de les persones que ens estiguin escoltant, joves i podent no tan joves, eh, com hem repassat alguna vegada amb la Cristina, no? el perfil d'aquests cicles doncs, és molt més ampli no? que, que poder uns altres tipus d'estudiants. Que, que es poden fer a, a en un institut, oi, Cristina? Molt, molt més àmpli. Les oportunitats de feina, les sortides professionals que tenen, són molt, molt àmplies. No només en el món hoteler, que sí, però la gent surt preparada per estar a qualsevol empresa, en tasques administratives i de direcció, a qualsevol tipus de recepció, no només hotelera, sinó recepció de veterinari, recepció de metges, recepcions de tot tipus. Surten preparats també per ser comercial de ventes hoteleres. Ostres, que això és molt interessant. Sembla així una mica el tema comercial que no et treu, però és molt maco. Estar-te d'anar a empreses a oferir a l'hotel per fer esdeveniments. També surten amb una titulació d'un certificat de coordinador d'esdeveniments, un diploma propi que donem a l'institut, perquè com que es treballa molt en tema pràctic, fem les pràctiques d'un esdeveniment. Crec que són molt preparats. Mm, doncs, eh, Palafrugell i l'educació del nostre municipi, que està d'enhorabona amb l'adquisició doncs, eh, o la possibilitat de fer aquest cicle formatiu superior a partir del curs 2020-2021. Avui hem comentat una miqueta més els detalls amb la Cristina Lora, professora d'aquests estudis. Moltes gràcies, Cristina, i ens retrobem aviat i esperem que també cara a cara. Molt bé, moltes gràcies, molt agraïda. Moment per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell per explicar-vos que des dels serveis de salut integrats de Baix Empordà han llançat una campanya per demanar missatges de suport pels pacients i professionals sanitaris. Aquesta campanya doncs, està adreçada a tota la ciutadania i entitats que vulguin enviar aquests missatges, vídeos o dibuixos per donar ànims i suport als pacients ingressats per Covid-19 i també pels professionals de la salut que estan lluitant dia rere dia contra aquesta pandèmia. Demanen ajuda perquè els pacients i professionals se sentin més acompanyats i notin el suport de tota la ciutadania en llargs moments d'aïllament per part de pacients i d'alta pressió assistencial per part dels professionals. Si esteu interessats en enviar el vostre suport tant a pacients com a professionals, ho podeu fer arribar aquestes cartes, dibuixos o vídeos al correu atencióciutadà.cibe.cat. Periòdicament, els pacients ingressats i els professionals rebran els missatges de suport una selecció de material que es rebi a més a més, s'anirà publicant al web dels serveis de salut integrats Baix Empordà. La iniciativa es va endegar fa dues setmanes al Centre Palamós Gent Gran a proposta del Punt Jove de Palamós i en coordinació amb l'educadora social del centre, la Laura García. A continuació tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit posposar la 28a edició del míting internacional d'atletisme a una data per concretar la primavera de l'any 2021. La prova, recordem, s'havia de realitzar el proper 23 de maig d'aquest 2020 a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. La decisió s'ha hagut de prendre davant la incertesa provocada per la Covid-19 i la seva afectació a nivell global. Gran part de les proves previstes enguany guany al circuit Europe Athletic Promotion s'està ajornant per l'any vinent, tot i que un petit nombre estan intentant encabirles dins el calendari d'aquest any als mesos de la tardor. Aquesta competició es va fer, recordem, a Palafrugell per primer cop l'any 1992. Des d'aleshores s'ha disputat cada any, excepte el 2011, a causa de la crisi econòmica que va fer perillar la seva continuïtat i limitar el seu pressupost en les edicions posteriors. Més de 6.000 atletes de un països de tots els continents han estat representats en les 27 edicions que s'han realitzat fins ara establint set rècords nacionals de cinc països de tres continents. Aquesta prova s'ha mantingut fidel en totes les edicions al circuit EAP, del que figura a la Comissió Interna de Control juntament amb els seus tres membres fundadors. Al llarg de les seves edicions, el míting de Palafrugell s'ha convertit en bressol de campions i campiones. Entre els participants consten un bon reguitzell d'atletes que, posteriorment, han assolit l'elit internacional. És el cas de Ruth Beitia, campiona olímpica a Rio de Janeiro 2016 i considerada la millor atleta espanyola de tots els temps. Adele Mechal, que va participar en el míting en la categoria infantil o Esther Guerrero, actualment la millor migfondista estatal, també són altres dels noms que han passat pel míting internacional d'atletisme de casa nostra. Entre els estrangers en destaca la participació de Viva Grivi, atleta de Tunísia, campiona del món a Daegu el 2011 i campiona olímpica a Londres 2012, va competir al míting el 2005 en la prova de 3.000 metres obstacles. David Green, d'Anglaterra, campió del món de 400 metres tanques el 2011, Núria Merà, d'Algèria, campiona olímpica de 1.500 al 2000, Eric Nol, d'Estònia, campió olímpic també a Sydney, en Dacatló, i New Montalvo, campiona del món a Sevilla, 1999, en salt de llargada, en són altres exemples. Així doncs, la crisi del coronavirus avui ens ha fet saber que també s'emporta per endavant la 28a edició del Mítin Internacional d'Atletisme de Palafrugell, que s'havia de celebrar el 23 de maig d'aquest 2020 i que finalment s'ajornarà per la primavera del 2021. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 9 d'abril i ho farem posant-nos en contacte amb l'àrea d'educació. En aquest cas, avui saludarem a la Bàrbara Romero, que ens explicarà quina és la idea que s'està treballant des de Palafrugell per continuar el curs de forma telemàtica com així demana el Departament d'Educació. De, Saludarem doncs a la Bàrbara que ens explicarà quines són les maneres de treballar que està duent a terme l'Ajuntament per intentar que ningú es quedi enrere en aquest tercer trimestre que ha de començar la setmana vinent. Bon dia, Bàrbara. Hola, bon dia. Doncs com... Com dèiem, eh, Bàrbara, eh, si estiguéssim en una situació normal, ara estarien els nens i nenes de, de vacances de Setmana Santa, també els mestres i professors, però lluny d'això, doncs, eh, per als professionals de l'educació, és eh, unes, uns dies, unes setmanes molt estressants, una miqueta de, per saber, per planificar com, com s'encara aquest tercer trimestre, no, Bàrbara? Sí, sí, és, és una mica complicat per no dir molts, estem, estem treballant-hi. Mm. Eh. A casa nostra, doncs, en la situació també, al final, des del departament, s'han donat, suposo, unes directrius. expliquen eh, què que us han fet arribar des del departament d'Educació i després... Com ho esteu valorant des de Palà-Frugell? Perquè al final cada municipi és un món i cada escola també és un món i per tant s'han doncs, eh, de valorar eh, de forma molt individual no? pràcticament cada cas. Per tant, eh, comencem per això. Què, què, què us ha fet arribar des del Departament d'Educació, Bàrbara? Bé, doncs el Departament d'Educació eh, el que ha, ha fet és donar unes, unes directrius de que el tercer trimestre, en principi, s'ha de començar des de Setmana de Santa i que, evidentment, s'ha de començar de manera telemàtica. Eh, això ens planteja uns reptes, uns problemes eh, impressionants a, a Palafugell, segurament que en molts altres municipis doncs, també, perquè, bueno, com ja sabem, Palafugell és un municipi que a nivell d'escolarització de, és d'alta complexitat. Mm -hmm. Llavors, eh, clar, la manera d'aprendre telemàtica... Potser no, bueno, potser no és segur que no està a de, de tots els eh, alumnes, de tot l'alumnat de, del municipi. Llavors, clar, eh, el que no es vol és crear encara més desigualtats eh, fent o poguent treballar amb uns alumnes i amb d'altres i amb d'altres no. Llavors, clar, estem estudiant escola per escola, eh, institut per institut, a veure quins són els alumnes que disposen de, eh, ordinador, de tablet, de connectivitat a internet i quins són els que, els que no. Llavors, tot això és, una, bueno, és la feina que estem portant a terme des de l'àrea d'educació en aquests moments, la feina grossa uh -huh. de fer reunions amb els directors de tots els centres escolars de, de, de Palafrugell i de fer una mica de d'estudi eh, de, de quines són les necessitats de cada centre, de cada centre de la, del, del municipi. Llavors, clar, de moment estem en aquest punt. Eh, sí que les necessitats són molt importants. Eh, clar, pensem que a Palafroger hi ha molts alumnes que no disposen ni d'ordinador ni de tablet, i molt menys de connexió a internet uh -huh. eh, potser l'única cosa que disposen és d'un telèfon eh, mòbil per a tota la família i el que està clar és que amb un telèfon mòbil eh, no es pot ensenyar dir, no, no, no podem pretendre que un, un alumne aprengui, eh, si res més no en condicions eh, doncs com s'hauria d'aprendre no? Mm -hmm. Llavors, eh, també passa doncs que hi ha moltes famílies que estan treballant des de casa, eh, que estan tancades tot el matí amb una habitació i que tampoc poden dedicar eh, temps als seus fills. Vull dir que això també ens hi estem trobant, no? Eh, que tant el pare com la mare doncs, són a casa treballant telemàticament i els fills doncs, doncs, bueno, són a casa i fan el que poden. Mm -hmm. Això també és una... Una problemàtica, també hi ha altres casuístiques, no? per exemple, doncs que eh, els pares treballen en serveis essencials i estan tot el dia fora de casa i també ens trobem aquest problema. O fins i tot eh, alumnes, eh, alumnat, que conviu amb algú que, que està malalt, no? que, que té Covid-19, i que, té COVID que mm -hmm. també pot ser eh, això. Vull dir que La problemàtica és important. Però nosaltres, eh, bueno, tornant al tema de, de reemprendre l'ensenyament eh, després de Setmana Santa, doncs estem intentant eh, això fer una, un filtratge de totes les casuístiques de tots els alumnes que tenim en el municipi i quines són les probabilitats que es pugui eh, portar a terme aquesta, aquesta nova manera de... De, de, de fer el tercer trimestre no? de, de manera telemàtica sí, uh... de moment i tant hi ha molta, o sigui, molta necessitat o sigui, no, no vull dir que no es pugui arribar a fer, però de moment i tant estem en els més moments d'estudiar de, de, tot això i veiem molt complicat en, aquesta, en aquest sentit, amb aquest diagnòstic que esteu fent, després que eh, al final el temps és el que, ten, el que, el que tenim eh, i les setmanes van corrent i el, si ja de per si el tercer trimestre sempre es diu que passa com amb un, amb un tres no res, ja, ja s'ha acabat el, el, el curs eh, com intenteu, sé que esteu doncs, tot just a, a tractant el tema eh, amb els diferents directors i directores dels centres escolars de, del municipi però quina seria la línia que intentaria seguir Palafrugell? Perquè suposo que voleu seguir una línia a nivell municipal no? Que, que no hi hagi que un institut o una escola vagi per una banda i un altre vagi per una altra no? Si no suposo que hi hagi una mateixa línia perquè, doncs, perquè tot el municipi tots els nens i nenes que, que estudien a, a casa nostra doncs, tinguin les mateixes oportunitats, no? Exacte. exacte. Uh, per nosaltres és, és bàsic que tots tinguin les mateixes oportunitats i que, uh, que no podem fer és que a sobre tot el que està passant doncs, que s'agreugin les, les, les dificultats o les diferències o uh, les desigualtats per, per, per a molts alumnes. No? Llavors intentem o el que volem aconseguir és això anar tots uh, a una i seguir el mateix, el mateix camí. Eh, per això estem fent conjuntament doncs, aquestes reunions amb tots els directors dels, dels centres escolars i intentarem doncs, eh, això, mirar veure quines són les necessitats concretes de cada, de cada centre i mirar allà on podem arribar eh, com a ajuntament i també, eh, evidentment, els centres escolars que tenen, doncs, per exemple, ordinadors que són els que utilitzen en el, en el centre, doncs, que poden posar a disposició de l'alumnat. El que passa és que moltes, on estem veient, que és més la demanda que l'oferta. Mm -hmm. És a dir, es necessiten més ordinadors eh, que no dels que disposem, però molts més, o sigui, eh, amb, amb diferència. I després també tenim el problema que, que, que t'he dit abans de la connexió a internet, no? que, que hi ha molts alumnes que no tenen wifi. Que no, poden, que no es poden connectar. Llavors, eh, bueno, un de de eh, dels camins que hem, que hem intentat eh, seguir és eh, veure quants ordinadors falten o quan, quants dispositius falten, falten tablets, eh, ordinadors eh, i quants disposem. Mm -hmm. A partir d'aquí veurem si és factible o no és factible, perquè clar, hi ha dues realitats, una secundària una altra primària, d'acord? Vale? Llavors, mm, nosaltres sempre eh, anem junts, tant primària com secundària, per la Frugellos segueix la mateixa línia en quant a, en quant a educació des de fa molts i molts i molts anys. Eh, el que passa que les realitats són diferents i això és el que estem mirant de, de, de, de, de solucionar en quan a veure quin quin nombre de, de, de dispositius disposem a secundària i, i, bueno, i començar a repartir. Vale? O sigui, la primera idea seria aquesta, mirar um, quants dispositius tenim i quants ens en falten. I llavors, si veiem doncs, que ho podem compensar, doncs començar a repartir a ordinadors uh, o tablets en els, uh, a l'alumnat de secundària que no que no en disposi. Uh -huh. I el... altre tema seria el tema de la connexió, uh -huh. que, que, bueno, eh, això és un altre tema que s'està mirant de a veure com es pot, eh, com es pot eh, afrontar a partir de, no sé, estem mirant en el Departament d'Informàtica de l'Ajuntament, a veure, preguntar a veure de quina manera es podria eh, solucionar, però és complicat, perquè, clar, no estem parlant de veu, alumnes, ni de 20, ni de 30, N estem parlant de moltíssims. Clar. Vull dir, hi ha escoles que, per exemple, hi ha 200 alumnes que no tenen dispositiu en tot el centre, que no tenen ni portàtil, bueno, ni ordinador, ni tablet, clar, és que estem parlant de números molt importants. I, i Bàrbara... Que... Sempre estàs parlant de, de, de l'Ajuntament, també, no? D'avient com ho podeu gestionar vosaltres. Sí, sí, sí, eh, sí, en sí, aquest sí. cas, no, es, no podeu comptar amb el Departament d'Educació? No hi ha possibilitat? Bé, bueno, és el que ara eh, s'està parlant. Doncs, eh, nosaltres el que farem és traslladar la nostra casuística, la nostra mm. realitat com a municipi al Departament d'Educació de, i, i a veure què es, pot, què es pot fer, a veure quines directrius... Clar, no és el mateix parlar d'un municipi petit eh, que un municipi com Palafugell. Vull dir, és un municipi que, com he dit abans, és, eh, que és d'alta complexitat i que no és comparable amb municipis doncs, que ho poden solucionar molt fàcilment, no? perquè són municipis més petits eh, bueno, i potser no són d'alta complexitat. Llavors, un cop que tinguem tot això... Eh, estudiat i passarem, o sigui, ho comunicarem al departament i els explicarem una mica com està la situació a Palafuger, que suposo que ja s'ho deuen imaginar una mica. I a veure un, entre tots què, què, podem fer, què podem fer. I com s'agafa aquest tercer trimestre, a veure si, si es pot fer alguna cosa, si no hi telemàtica, doncs d'alguna altra manera. Però, esclar, la realitat és la que tenim mm -hmm. i, i en, bueno, estem veient els números i, i això és molt gros, no? Mm -hmm. I, I res més, dir, una mica explicat el que tenim en aquests moments mm, i, que, i que estem treballant. Que mm -hmm. Estem treballant a marxes gorsades perquè dir, la setmana que ve, en principi, tot això ha de quedar... ha de començar mm -hmm. d'una manera o d'una altra. És Uh, és, així. És, així, és així, el temps no s'atura i per tant doncs, nosaltres també ens seguirem informant de quan ja estigui tot doncs, més definit, tot i que ja ens has avançat forces coses, Bàrbara, i nosaltres doncs farem ressò d'aquesta d'aquesta feina que esteu fent i recordem doncs, que eh, això totes les dependències de l'Ajuntament malgrat que estan tancades doncs, eh, segueixen treballant segueixen doncs, oferint els serveis a través dels telèfons que trobareu a, a la pàgina web de, de l'Ajuntament a palafrugell.cat doncs, trobareu totes les vies de contacte per, per posar-vos en contacte amb qualsevol d'aquestes àrees nosaltres avui hem, ho hem fet amb, amb educació i agraïm a la Bàrbara que ens agités i ens retrobem aviat Moltes gràcies Bàrbara Moltes gràcies Robert Adéu. I en aquesta conversa que hem mantingut amb la Bàrbara Romero de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell arribem al final d'aquest informatiu de casa nostra el qual doncs, us hem portat després de la sessió plenària extraordinària que us hem ofert també en directe des de les 11 del, del matí. Nosaltres, doncs, en els propers dies recuperarem això més, el més destacat que s'hagi dit en aquesta sessió plenària, on, entre d'altres coses, doncs, han intervingut, a més a més de l'alcalde i els, la resta de portaveus dels grups municipals, també la Roser Massagué, regidora de Benestar Social, que ha explicat una miqueta, doncs, com s'ha treballat conjuntament amb... El, amb la residència a Palafrugell-Gent Gran i també doncs, les altres accions que s'han dut a terme des de l'àrea de benestar social. Ha assegurat que ningú, no s'ha deixat a ningú sense el menjar que es feien els menjadors socials. També hem escoltat Mònica Tauster, regidora de Polítiques d'Igualtat i Joventut, doncs, parlant de la violència masclista, de les accions que s'han fet a, a Palafrugell també s'han fet doncs arreu del territori català i ha assegurat que estan preparats per actuar de seguida si hi hagués alguna necessitat i també doncs, ha volgut remarcar que Palafrugell disposa d'un pis d'inclusió per si hi hagués alguna necessitat, un fet que encara no s'ha produït. En els propers dies, com dèiem, repassarem allò més destacat que s'hagi dit en aquesta sessió extraordinària. La primera, de la història de manera telemàtica i ho podreu seguir també a radiopalafrugell.cat que a partir d'aquests moments serà el portal d'informació fins demà que tornarem amb, la, amb les entrevistes i amb els informatius de, de Ràdio Palafrugell. Que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.